Antxeta irratia Arratsalde honen zule, Antxeta irratiko hoetan ezaude larogeita bedderatzi. zazpil larogeita hamar.bost Euskal Herratitako lankide eta entzuleak aburtzen ditugu eta gogoratzen dizuegu arratsaldeko zazpia karte gurekin batera egoteko aukera duzuela. Gogoratu ere, antzeta Antxeta Herratia jarritzeko bide eta modu ezberdinak dituzuela, antxetamedia.info, antxetaherratia.com Eta zare sozialen bitartez ere, mono Facebooken adibidez, antzeta irratia idaztea besterik ez duzue. Gaur izan da kirolaren tenorea dugu eta horretarako bastelenero bezala ba gurekin Unai Oiarzun keixo arratsaldean honai arratsaldean etor. Bueno, ba, kiroletik saioari hasiera emango dugu. Segidan ongi etorriak. Kirolak laburrean Unai Oiarzunekin Hantzatea erratiko kiroletik saioan zaudete, eh? gogoratu arratxaldeko zazpidak bitartean gurekin egoteko aukera duzuela eta behe bidazo eskualdeko kirolelkarten aktualitatea izango dugula mintzagai. Futbolak eman digu aspaldiko partez, aste honetako albiste honena. Realunionek behar beharrezkoa zuen garaipena lortu zuen atzo, lau eta hutsi zion nojari estadion galen. Iabete luze baten ondoren, eta igoera postutatik asko urrundu eta gero, botika bezalakoak diren iru puntu eskuratu dituzte. Amaiarako abantaia handia zen arren, esan behar da emaitzak engainatu egiten duela eta taldeen arteko aldea etzela horren handia izan. Unionek behartu eta zion partidari, eta baloiaren jabetza lortzea asko kostatu zitzaion. Kanpokoak izan ziren nagusi lehenengo zatian, baina partiako hogeita boz garren minutuan, akatz batek irundaren lehenengo gola ekarri zuen. Albistegik baloia berreskuratu zuen zelaierdian, Juan Domingezi paseluzea egintzion eta Donostiarrak ia angeluri gabe kabreroatezaina gainditu zuen. Sarian handia zen txuribeltzek atxearen aldiaren aurretik lortutakoa. Aldagaletatik bueltan, Oter behin baina gehiagotan esku hartu behar izan zuen kantaurriaren golak saiesteko. Nohak, zelai erdian nagus izaten jarraitu zuen, eta abaguneonak izan zituen. Baina partidako irurogeita amargarren minutuan, angulok atezainari baloia lapurtu eta urrutitik egin zuen jaurtik eta baloia salera bidaliz. 2 minutu beranduago, Dominguezen eta txuperen artean, jokaldi derra egin zuten eta bakar bakarrik utzi zuten barri. Bilbotarrak gol erabakigarria egin zezan. Nojaren gola urbilen zegoen momentuan, unionek 2 gol sartu zituen 2 minututan. Baina oraindik baztegoen denbora, eta zaleak posteko gogoa. Laro gaitasi garren minutuan lorgarrena lau, jarri zuen igoran gulok. Ze laian sartu berria zen David Infantek, bijo kalari iren artedik ies egin eta baloi ardiratu zuen. Eta bizkaitarrak buruz atezainia gainditu zuen. Partiaren amaieran, gabaren lateralarekin hitz egiteko aukera izan genuen. Tolosarrak, karaipenaren garantzia azpimarratu zuen. Iker gabarain. Talde gorra ikusia, er, erdin jaingasko pietzen zuen, zaila intzaigu, baloiak anpoatatzea bat eta haus jarria, eta alare, gero bigarrantzatia asiran, eukitu, eh, aukera batzu. Hina, bueno, azken, lortu de bigarrantzatia horria partida, gure alde. Garrantziki zen gaur partida irabaztea ez, lau eh, purrata horien ondoren gaur irabaztea gainera golak xartzea. Ba, iaste guztintxarri itzein dugu, ba... Ez zala importan nola joaztu ondo goizki, baina irabazien bartzala, garantzizo azalaz, eh, lehen gorteko esperientzia hor txezion, ez ba... En batezula, ma bueno, ez da hori lagarra zoik, garazik ez da gota, azkaren beheran sartzeza eta bueno, jautxide urratxa eta piskarnaka bergor aldea jote Eta, bueno, aki gu... Bu, Pele favoruti da hala, baina gora ka piskarnaka, hobe soigarren sortzi baina beharzea eta... aldo narte. Eta astean, beste eurpegi batekin eta beste gogo batzuekin ere orkestuko zerretai baren? Ba, ahi, eskaina, ahi ba, haki ba, taldea da, gustuko partidodio haiek, joartzeko ba, ba, ba. gustukoak, Etaia san, ba bueno, ba ezter galtzeko eguan, eta ni uste partidu politizan gora ta gorra. Hen aipatuzu, oraindik parteak gelditzen dira, hau luze izango da eta bueno, no hartzenzu elburua. Ba, astontan, oi, esaitut, itzen deu elbururik ezta kebla, partigarri ba, gaurreko urrengo partide beiratzea eta mendik ilabete bat eta bilabetea apirialen, ba, ikusiko denu garen eta orduan ba, ordu jarriko elburua, ez? Ba Badao nirizteik, koestan nirizteik, no, baina goz, pinta, partidu, partidu, eta gara, oralde jote egin biskainakak. Ogorezko maia regionalean, ondarribiak utxe eta bat galdu zuen ondartzan berioren aurka, eta dagoeneko jardunaldi batzuk deramatza irabazi ezinik. Salkapeneko zazpigarren postuan jarraitzen du hala ere. Realunionek bat eta iru zuen lasarteen ozta taldearen kontra. Filialak irugarren postuan jarraitzen du oiartzunekin berdinduta eta ernanin lideraren gandik, puntu bakar batera. Emakumen euskaligan, Mariñok bana berdindu zuen larun batean bea sainen eta postu bat egin duatzera sailkapen nagusian. Talde ordina utzi gabe nagarmentu beharra dago. Nesken Marino futbol taldea izan dela Espainiako txapelketan Euskadiko selekzioari jokalari gehien utzi dizkion taldea. Joanen asteburuan jokatu da 16 urtez azpiko txapelketa, eta Euskadiko selekzioarekin Udane Ola ziregi Bertiz, Maite Aranguren, Erkuden Lasa eta Sara Olaizolak parte hartu dute. 18 urtez azpikoan Mariasun Kinon esatezaina ere aritu da. Akaniako ligari buruz ere aipamen txiki bat egin behar du. Izan ere, Eglantin senddaak etxetik kanpo irabazi du asteburunetan eta sailkapen nagusiko lehenengo postuan jarri da hogeita hamabi punturekin. Puntu bateko abantaila du bigarren dagoen paberekiko. Zaskibalo jaan, ondarri behirunek berrogeita bi eta berrogeita bederatzi zuen larun batean espar unigironaren kontra, eta jaitxiera postua bi partidako distantziera urbildu zaio. Bertan egon zen, aier tiri arte, antxete irretiko lankidea, eta telefonaren beste aldean daukagu, partidaren kronika egiteko. Arratxalde hon, ba, ja, Bueno, kontaigu zu, nola joan zen larun partida? Bueno, ba... Deren gogu gilzerria, ba, Zaria dela, partida bat eta horreateatzea, ba, abroitai puntu sartzen ditutzen ganez. Eta, bueno, gainera, ba, estatistikako lagazkar batean aipaturik bat, bit puntuko jartiketetan, nimuneko hogeita matzei e, sartu zuten, ez dela txarra ere, baina, bueno, eta oso txarrak zentzen hori bai, irukoetan, hamala, zeiaketatik, bakarra sartu bax zuten. Beste gintzarria, ez da, itzakia bezala araberi behar, baina, bar mitroa guztien batera ongi bili eta bueno ba ba kanporazi baloiak beti eh, kanpokoen eh, orka ematen zituzten eta ba pixkat etchekoa eh, ba saiatzen zirenen ba, hori, urtatxori biche ba, partidan eh, alde egiteko ba beti faltaren bat edo zerbait utzentzen ba pixkat zea gerari zapustuen zuena da bueno eh, E, partia haipaturi, balenengo zati oso berdin duak zentzen, baza, ezkirak eta, eta oso gutxi batia guztian zer bezala, hori Oge la, talau puntura berdin iritsi ziren hatxea dira, eta, bueno, irugarren laur denean, ba, berdin jarraituz duen, egon eh, darri beha irunek, e, ba, beri, ezkiraketetan, ba, gaitu ziren horre, eta, katala, e, bueno, herrialde alde katalanetako neskek, Ba, marka aldetxo alde txoa bat lorteko profitatu zuten, lau puntuko alde baldo zuten. Eta bat ez dira ba, ipagarria dira, e, bueno, ba, uni Girona eta aldeko bi amerikarrak, e, Alison Fister hama lau puntu erekin eta Monroe hama ustekin. Eta beno, ba, azken lau ordenean saiatu ziren, baina ez duten e, Marka Gaiwan ari matea lortu, eta gainera baitatu partia sokolo kaskarren ba, ordenik kaskarrena intutela gainera, sortzi puntu uakarek ba, ez ditutuen lortu. eta, bueno, ba, esan daiteke ba, gaizki oitutzen hasia ginela hondartzak gian, itali luka ziriz izanetik, ze bueno hogei puntuko batazude izatearekin eta ba, lehenengo hiru partidetan, beda zegoen ba irroietan maboz, laro puntu inguruan eh, arituzen taldea, eta zoa, bueno, bere zen, eh, berro gehi eh, taldea, taldea partida osoan. Eta, eh, bueno, hori da behar bera da, <risa> haipa garrina partidanetan, neko haztu ba, ere, batzegoeretan helitzen deno bain taldea, aurrengo partida leongo bendimbre, Taldearen aurkada jokatzen dute. Laguneko azken jardunaldietan babigaraiten lortuta dagoeneko 3ekin da eta bueno, gure neska bostekin dira eta orainan beraien e, kantxanen jokatuta. bagaltea supolsatuko luke. Etzi era postutik ba garaiten makarrera gelditz. Hortuan benetan partida garantzitua datorren asteburukoak. Veraz, esan daiteke bai alabei irabazi biarreko partida izango dela datorren astean, ez? Ondarri berunek. Noi daure lan bueno, ba etziktik partida ao garantzitua bakirudian aurreko kronikaetan baitatzen genuen oraingoz La zaitasun azela nagusi, baina arahin ez dago la zaitasunik, arahin partidago aurrera eta ardute nahi, nahi, nahi ez ez daute araztetan sartu nahi. Vale, ba. Bueno, milleskera hiert eta horrengo arte. Ba, zondo, milleskera hiertak. Eskubaloian, bidasoa ezin izan die playoff postu egi eutxi. Ez du hartu zuen lerun batean Gijon, bigarren seilkatua, baina azkenean hogeita bat eta hogeita lau galdu zuen hartalekun. Partida galduaren itxura ona eman zuen bidasoak. Gijonei aurre egin zion eta bi puntuak lortzetik hurbil izan zen. Tefentsako lan ona zuten horiek, baina erasoan baloi erabaki garriak alduzituzten berriro ere. Intensitatea handiko partida izan zen eta lehenengo minutuetan defentsak izan ziren nagusi. Lehenengo partziala bat eta biko izan zen, eta bigarrena bi eta laukoa. Kanpokoak aurretik hasi ziren markagailuan, baina markagailu hori berdin duta iritsi zen Hena aldira. Bigarren zatian ere Gijona hasi zen aurretik, baina 11. minutuan bigoleko aldea lortu zen Bidasoak. 16 eta 14koa in zuzen ere artea zabaldu eta garaipenaren bila joateko zen hori, baina orduan irundarren beharaldia iritsi zen, eta bost puntuko aldea irek izuten asturiarrek. 0 eta zazpiko partziala osatuz. Ordula ordena baino gutxiago falta zen, eta puntuek ies egingo zutela argia zirudien. Baina orduan, jonazko ere mugimendu eta jortik eta azkarrekin batera, bidasoaren erreakzio eritzi zen. Gol bakarrera orbil duzen bidasoa, baina orduan ere, berdintzeko baloia galdu egin zuten horiek, eta kanpokoek garaipena ziurtatu izan zuten. Bolearen taldeak ez zuen punturik lortu, baina esan bezala, emandako itxura ona izan zen. Payoff postutatik kanpo gelditu dira orain horiak, baina datorren astean bertara voltatzeko aukera izango dute, Poza Blankoren Hori uste du, David Rinkonek, bidasoako jokalari irundarrak. Partidona gindugu, de jentxan, baino erasuan ez dugu asko jolastu, eta azkenean barralako talde batekin, izin ba, eh, da, izin da, ida bazi. Bost, tu jolera, eh, gero erreakzio hori izan duzue, batragaldut zarete, eta hor zen aukaten aukera ez? Ba, hor zen aukera, bai. Azkenean, atxetik giltza ez da ona inoiz, eta partidonetan, ba, izin dugu... Izin izan dugu ogetibabete, ez? Horain uh, bueno, triste, baina burrengo partida edo ezti behar defentsan ondo, ondo arintu zarete eta ba, postikoroteko moduko partida, ez? Bai, bai, defentsan ondo hori gara, baino izan dugu ben bezala, baina aso banez oso ondibigi, eta, bueno, ikusi dugu bidea eta ta, akatzak oso zen du. E, gaur galduta ere, horreindik e, ba hau denbora eta, bueno, ba haude partidako ni vueltan eta perioca esartzeko, eh? Ba, ba, partidako ba daude, duzun dut zela, Gijón bigarrena da eta hemen e, iru, irakutsi du zelegatikak, eta bueno. Horrengo partiduan paso blanco, hirardugu eta eta partidako erabatean edo bestean, ba, aztu. Datorren ezteko partida, beraz, irabazteko moduko hau ikusten duzue? Ajá, ajá, ajá. Ay, el pozo blanco, vete, vete, chan, no lo hago Maño, y ahora Ancheta y Ratia David Rinkon genuen hor, eta jarraian Fernando Bolea entrenatzaileak prentxorrekoan emandako valorazio bat entzungo dugu. Zaragozarrak argi dauka bideauserunen arazondinotako bat esperientzia dela. talde gaztea da irundarra eta asko du ikasteko. Denaden, jokalarien jarrerari eta ikasteko gogoari dagokionean, arro dago entranatzailea. Fernando Bolea bien durante todo el año con sus carencias sobre todo hay muchas veces a nivel de experiencia o sea hay cosas que no que, que no las cometerán dentro de cuatro años seguro sabes pero ahora a día de hoy se comete entonces lo que hay que intentar es eso que la gente vaya darse cuenta de, de, de cositas que no es de entre nada es simplemente decir pues es verdad cuando hago esto no saco no saco rendimiento voy a hacer esto más cómodo para dar un poquito de fluidez pero eso lleva su tiempo durante todo el año creo que van venido mejorando pero cada día pues claro Cuando pasar del tope que tienes un poco previsto pues más, pero yo creo que estoy satisfecho, no caer la que me gustaría en los partidos y jugar mejor, hacer menos errores, pero sí que de vez en cuando me caliente con ellos, pero menos veces porque les veo que sobre todo están poniendo mucho empeño, mucho interés en los entrenamientos y ante eso, pues que le voy a decir, que habrá equipos mejores habrá equipos peores según el día que toque. kirolak laburrean unai hoiartzunekin. Beste maitzak ere izan ditugu eskueloian, euskal labakaladera ondarri biak, hogeita zazpi eta eskolapiosek hogeita iru, eta gipuzkako lurraldeko ligan, urolak hogeita malau, irungo hogeita sortzi. Esa es la, lo es la. Que a ver, yo qué pues, bastante lo que es en Dalla. Da azkenean otsailako gehi irrati saio berezia identitatearen inguruan. Bah, moi j'aime bien uh, le pays basque bah pour uh, ses coutumes, uh, ses traditions et puis je connaissais <laughs> Bueno, ya he aprendido muchas cosas desde de donde habitamos, una lengua diferente, una cultura diferente, hábitos diferentes. Radio Baiecas, Radio Enlace, Frekan Siller eta Antxeta Irratiakeko historik, Euskal Identitatea izango dugu izpide. Gure artean izan dira euskal herrian irratilari hauek eta euskal identitateaz jardun gara mintzatzen. Beraien ikuspegia, egin izango dugu entzungai gai. E, IZI al-Associación Gaste pardon, <laughs> la pronunciación. Zet fort identite revendikazion osi bien bask que, que feminista. Zama remei buko en question, parce que je me pose question pourquoi mm, moi je n'ai pas de revendikation. Est-ce que on devrait se pose beaucoup plus de question? Est-ce que on devrait se mettra en mouvement beaucoup plus? Otsalako <totipos> gehi, gaueko amarretatik aintzina, identitatearen inguruko irrati saioa antxete irratian. Badator, urteroko pala txapelketa, bakalau eta bertsoli Elkarte kantolaturik saiako ezkerparetan. Parte hartzea hamar eurotan eta izen ematea hottsaarren hogeita zorzi ainzin Eskualde euskaldun baten alde bidazoan euskaraz. Euskal Herrian bada zerrentzun Arrosa irratisarearen bigarren jardunaldia Martxoaren bian, zarazko putuzulo gaztetxean Ikastaro teknikoak, bazkaria, maiengurua eta kontzertuak Alba da, izena eman arrosa.zarea abildua gemail.com elbidean Informazio gehiago hiru bebikoitza puntu arrosazarea.org webgunean Etxebizitza eskubidea delako. Kaleratzerik ez murido, murido, Kaleratze arriskuan bazaude, deitu 6 zorzi zorzi 6 bi bat hiru bat bat telefono zenbakira, Edo idatzi, e-mail bat stopdesauziosbidasoa arroba gmail.com elektronikora. Gogoratu, sei zortzi zortzi, sei bi bat, iru bat bat, edo stopdesauziosbidasoa arroba gmail.com. Kaleratzerik ez... Zidazten ditu bitartean Zure berririk jasotzen ez dudan ontan Zauri bat zabaltzen ari zait bihotzean Argibatit zaltzen ari zait barrenean Antxeta irratia <gülüyor> Kirolak laburrean unai oiartzunekin Berri saien ondoren Kiroletik saioarekin itzultzen gara eta orain arraunketari heldu behar diegu Bi itzordu izan ditu osteburonetan ondarri bi harraun elkarteak Larun batean bigarren gelditu zen etxean Hondarbiko jaitan horienren atzetik. Eta atzo txapela askuratu zuen Bilbon, Bilbon izandako auurki Mugikorreko Euskadiko txapelketan. Emaitza guzteen balorazio egiteko, elkarteko edorta kanpandegirekin hitza egina izan dugu. Bon bueno, edortaite zen larun batetik etxean zuen itzordua ondarribeak eta bigarren gelditu zen hoioren handik sei segundura. Espero esperoo emaitza hau, edo ez. Bueno, espero. Egei esan, ba, fetxauketan, ba, egiten dira ez, horrelako neguko test gauet, e, bakutza kutza ba, entrenatzen ondo, baina azkenian ez dakizuz du inongo referentzi eta ba, fetxauketan horrelako ba, batzuk egitea, ba, ondo dago, ba, ikusteko zurri buruan dagoen konparatuz beste, beste trenirukin. Hombre, espero duzu, ba, goiko multzuan ibiltzean, baina ez dakizuz eazki, ba, lehenengo izango zaren, no, boz izango zaren. Eta, bueno, azkenian emaitzak, ba, ez ziren eguno sorpresa hundirik hori jobe irabasizun aurreko urtean bezala gusi segundotara baina bueno diferentziak oso txigilekin ehor dago San Pedro, Portugalete, Astilleros, San Juan, Ateco Trinegusiak oro aurreko gutxo hartan sartu ginen bai. Horria eta gero batzo ia igandean ba esan daiteke agian mendeko hartu zen utela aulkigun musikorrean euskaldiko chaplek eta irabasi zenuten eta gainera 12 segundo ateratzen sizkion e, Ondarribiak hori hori Larumatekoaren bikoitza. Bai, e, atzokoan ere, ba, lehiago horra espero genuen. Eh? Zerferentzia, bueno, e, bi jetxia bakarrik, e, jokatua genitun. Bata gipuzkoako ligan, e, lehen abiziko jetxia hartan donarribe gainentu zen. E, lau segundokin oso diferentzi txikiakin, urrengo izan zen gipuzkoako txapelketa, hor hori joak irabaz izan, e, baita ba, oso diferentzi gutxiakin, iru segundo ordoen espero genuen, ba, bueno, lehiago horra, biontzi hauen artean. Eta zoko ma, bueno, ba gure alder hori zen, Euskadiko txapelketa, eta distantzia diferentzia ba hondixokiin, eh? Azkenean 12 segundo izan zidan, eta gero ba, beraiekin hitz egiten arrolarekin ba oso estropada ba, uno jokatu zutela, ta oso gustora egindako lanarekin, eta bueno, beste ba, urte bate jarreiaz ba, Euskadiko txapelketa, euskariko chapelketa ba Aurik aurik mugikorraren kasuan, eh, Navarmendu bar da, tripulazioa asko berritu dela, ez? Joander urtekoarekin konparatuta eta emaitza ere onai izan dela, beraz, irudi errelbo hori bad Bai, bai, pos jabetea ba, pos ja undiol itendu, eh, ikusten desunean ba urteen besela ba sortziko erdia aldatu duzula, eh, etzekorrolari gazteekin ba posto egin desula, ete gusten gainera ba emaitzak dela eta hor daudela puntukutan ba posabeti hondillago es talaxe ta, da la aldaketa inditu gaurko urtetik veteranoak kendu gasterilla sartu eta hor ikusten da argitagarria ba biztiak oso fuerte hiten la hortik titatzen ta ta, bueno, ta bide horrean ta bideorean jar bideo horreta jarraitu bar dugu bai bueno ha bi emaitza hauekin asteguruaren balorazio orokorra ona da ez? Bai, bai, dudari gabe. E, treneroan horgoiko mailen ibiltzea, sortzikoan txapelketa bat bezala ba, eskuratzea, ba, txapelketa guztietan ba, beti poxe ematen du, eta bueno, bastegur hontan badago hori jo gipuzkoako lirako beste jardunaldi bat, e, eta gero ja trenerueri begira, ba, martxoaren bian hori joko treneru jetxidea jokatuko da, hor, ba, bai parte hartuko dutela, ba, Ia ja, treniru guzilek, hor beste tez garantzitsu bat, eta horre ikusiko da, ba, gure trenirua ba, e, eusten dion ba, maia horri. Bueno, at, orain arte ere ikusi duzue hori ba, nola bilen, eta beste bestein bat aurkari ere nola, nola lehiatu diren, nola torre da nola ikusten duzue aurten gogu da treniru demoraldia? De bueno, e, orain di goizada ez, baina, bueno, ja pista batzuk da mati mitu olako estropadak non ikusten dugu, ba, ola a priori, ba, ular oso politia ikusten dugu. Ola horre dire, bost bat zitren dugu oso fuerte, oso indartxu, eta priori priori, ba, estropadak oso, oso lehiak horrek ikusiko ditugu. Hor dago hori jo, ba, indartu indena, eta gure ustez horrek ba, urteko maio hobetuko dula, gero San Pedro maia politia kinere ibilkida, oso fuerte entrenatzen, eta gero duguna, da bizkaik urdei bai, maia oso hona ematen, keiko aurukurteko kuadria mantentzen du, Onda ribiak ere horregatik esaten izut, horren da dozen harri bat edo, oso maia onarekin, eta, eta, bueno, jau txaian gaure, baina jau ja, dara nuiz etortzen den. Bale, ba, mi esker eta espero peri dugu udan ere, Onda ribiak berri honaken batean jarraitzea. Bai, jala eskerik asko. Atletismoan, Espainiako pista estaliko txapelketa ospatu da, astuburonetan, Sabadeleen, herrialde katalanetan. Bertan, superamara bideazo atletiko taldeko, Teresa Errandonea eta Olatza Arrieta, Espainiako txapeldun eta txapeldun orde izan dira urrene zurren, irurogei metro esietako frogan. Arrieta, denbora hobearekin favorito bezala iristen zen neguko itzordu garantitsuenera, baina azkenean taldekide gaztea galden zaio. Zortzi segundu eta berrogeita malau zentesimako denbora egin zuen terres, teresa errandoneak, eta zortzi irurogeita laukoa olatzarrietak, dezimodakarreko tarta izan da hortaz, irundarren artean. Errandoneak eme zortzi urte besterik ez ditu arendik, eta junior kategoriakoa da, baina Espainiako txapelduan absolutu izatea lortu du dagoeneko. Etorkizun oparoa da urretik bidazo atletikoko neskak. Erubian 660 taldeak bere laugarren porrota jarraian haso du asteburo honetan. Playaundin sailkapeneko azken postuan dagoen, Gaztediren bisita jasotzen zuten Beltzek eta garaipena eskuratzea espero zuten harren, 10 eta 32 galdu zuten azkenean. Harritzekoa da lehenengo itzuli ikaragarri, ikaragarriaren ondoren, talde irundarrak emanduen beraka da nabarmena. 2013a urte gogorra izaten ari da oraingoz 63 irunentzat. Aquitaniako Federal B Ligan aldiz, Endaiako estadek hogeita bederatzi eta hamabi zuen atzo, hendaian saleren kontra. Selkapenean, hirugarren postuan daude xuriak. <totik> Emaitzekin bukatzeko, austiraleko pilota festivalak emandakoa aipatu behar dugu. Ikuskizuna parta eskaini zuen irungo, pi, irungo urantzu pilotalekuak partida agusian, hogeita bi eta emezortzi nagusitu ziren Martínez Deirujo eta Zabaleta, maila handia eman zuen Eskurdia, Zubieta, bikotaren kontra. Aurrelariek tantu edarrak egin zituzten, eta Joseba Eskurdiaak edoen hori aurregiteko moduko pilotaria dela frogatu zuen. Azkenean, liderra gaien ziren, eta ia finalerdietan sartzen diduen zortzigarren garaipena lortu zuten. Horren aurretik, Bigarre mailako partidan, Lemunok eta Mendizabal Bigarrenak, hogeitabi eta hamasei irabazi zuten Olazabalen eta arrutiren kontra. Agenda txiki batekin bukatuko dugu gorko saioa, datorren astuburari begira. Larun batean, seirak eta laur denetan, benbibre eta ondarri bielunen artekoa izango dugu leonen lehena ipatu dugun bezala. Seireetan, larun batean baitare, Balomano Pozo Blanko eta Bidasoa irunen artekoa, izango da Juan Sepulveda pabillo ean. eta igandean, eguerdeko hamabietan artaleku kiroldegian erribide irunen artekoa erribide irun eta universidad deustu loiolein dautxu taldeelen artekoa eta arratxaldean irutardietan, akkason eta estat endaialen artekoa hendaian. bukatzeko, igandean bertan arratxaldeko bostetan, futbola Eibarren, Eibarko Ipura futboltzelaian Eibar eta Real Unionen artekoa Hemen bukatzen dugu aste honetako kiroletik saioa. Agur bero bat entzule guztiei eta datorren asten er arte. Ongizan.